В първия учебен ден, когато училищата посрещат новото поколение първокласници, поглед към всичко, което ври и кипи по темата образование. Тръгваме от тревожната статистика. Държавата издирва 25 000 ученици преди началото на учебната година, които не са открити на адресите им, а 19 000 са намерени, но родителите им са отказали да ги пуснат. Министрът на образованието Красимир Вълчев заяви пред фокус – че все пак напредък има, защото по думите му те са започнали от 200 000. Голяма част от децата са записани над 40 000, а 4-5 хиляди от тях са отпаднали допълнително. Четем от интервюто му пред агенция Фокус. Избрахме да разговаряме с Мария Донкова, програмен директор на фундация Пайдея по всички наболели проблеми на образованието. Добър ден, добро утро, госпожо Донкова. Добър ден. Нека Дай хубава учебната година с децата. А, да е хубава учебната година за децата. Наистина така да е, а, но а, пак ще кажа, малко над 60 хиляди ще са парвулаците. От тях за около между 25 и 30 процента майчиният език не е български. Какво може да върне отсъстващите деца от уязвимите общности, от бедните, от ромските квартали обратно в училище? Преди време се заговори за а, това учителите да събират отсъстващи деца от домовете им. Има така наредба. Нека преди да ви задам въпроса как работи тя, да чуем какво научих от една майка и една учителка в училище Кирил Нектариев в центъра на Столипиново по въпроса ходят ли децата им на училище и защо усвояват по-лесно английски, отколкото български. Те са деца, всичко искат да направят. Защото аз работя и не мога да се занимавам с нея, по-често майка ми я покарва да тук. Вместо ли тия да идват децата ти на училище? Да, тук наблизко живея. На две крачки са ми тук. Училището добро ли е? Да, разбира се. И аз тук съм учила. Кво си мечтаеш за твоите деца? Ми те да си разбират професията, да си я искат с желание, да си го учат. Според тях те каквото искат, но мен не е съедно какво ще учи, какво ще иска. Най-лесно е за тях, те какво ще желаят. Как се казват децата ти? Нермини Джансел. Идват ли желание децата? Имате ли този проблем, който всички ни занимава? Дали всички деца са обхванати и ходят на училище? Този проблем го има в цяло Столепино, не само в нашето училище. По-голямата част идват, но има и такива, които просто е много трудно да ги накараме да идват. Редовно говоря, позволяват си неизвинени отсъствия, спират се семейни добавки при пет неизвинени, идват, после пак изчезват и така. Имате ли отговор какво да се направи? Трябва училището да бъде по-привлекателно или трябва много да се работи и с родителите? Определено с родителите и определено да се направят някакви по-сериозни санкции и към родителите, когато децата не идват на училище. Трябва да се включат по някакъв начин и социалните служби. Да не бъде и крайна, да ни каже полицията, защото те имат единствено страх от полицията. Никой друг не може да ги стреса. Примерно да има към училището човек от районното, който при наша мълба да идва с нас до дома на детето, което не посещава, за да има някакъв аспект. Ви много се обсъждаше и дебатираше идеята. Вие като учители да посещавате децата и да се грижите персонално, за това те да се върнат на училище, ако липсват, това може ли да работи? Всеки ден сме помахалати. Абсолютно всеки ден. Децата, всеки класен си ги обикаля това, което го няма, се ходи до вкъщи, говори с родителите, дават се обещания на следващия ден. Пак го няма. Повече от това ние какво да направим. За някои деца говорят български, а други абсолютно не. Различни групи вътре в общността ли са, от какво зависи това? Всичко зависи от родителите и от семейството. Ако майката и бащата знаят български и говорят понякога вкъщи на български, децата се научават как да искаме детето да знае български. Като вкъщи всичко е на турски език. И разговорите, и телевизията, и таблетите, и компютрите, ако имат такива, всичко е на турски. Те учат ли чущ езико той е задължителен в програмата. Кой език освояват по-лесно? Английски или български? Трябва да говорите с колежките по английски, но съм чувала от тях, че понеже е на латиница, турския също, някакси е им идва малко по-лесен. Парадоксално, но вероятно това е и обяснимо. Английският език се научава по-лесно от българския за деца, които са родени в общности, където майчиният език не е български. На телефона е Мария Донкова, програмен директор на фундация Пайдея. Госпожо Донкова, вие какво мислите по този въпрос? Санкции, включване на полицията... Чухме от тази учителка, че всъщност отдавна съществува практиката класните ръководители да търсят децата си в а, квартала, лишаването от семейни помощи. Изобщо кой е най-адекватният инструмент в ситуацията, в която се намираме вече? А, значи, след, след като 15-ти на години поне само отчитахме а, факта, че определен брой деца не ходят на училище и лицата толкова често, че де-факто резултати от учебния процес няма как да има с тях. В последните 2-3 години решихме да започнем да правим нещо по въпроса. Освен да го сподаваме в годишни отчети, на конференции и прочие. За съжаление, го похванахме от грешната страна и започнахме да, правим, да се борим с статистиката, да се опитваме да намалим. Uh, четвърт. Uh, и разбира се, най-лесният начин за това са санкциите, контрола. Okay. Uh, като гледаме какво правиме, съществуването на механизма за да ухващане на uh, децата в образователната система и uh, реинтегриране на отпадналите, които са още до 16 години, uh, виждаме Наистина много сериозно усилие, но това са много ресурси за малко резултат и много траен резултат. Това, което пропуснахме да направим и го заобикаляме повече от 30 години, е реална училищна автономия, която да позволява на училището да се свърже с местната общност по някакъв значим начин и да преднареди учебната програма така, че да може да е децата да влизат през своите си интереси в ученето. Защото говата е истина че в момента нашите най-добри училища, към които, които се използват за еталон, които се дават за примери и прочие, са училища за унази една трета от децата и родителите, на които проекта им за успех в живота е свързан с ученето на добро висше образование. Тоест на всичките си деца ние предлагаме само един вид образование и ги проверяваме какво са научили само по критериите на висшето академично образование. Да, и на практика да са само, само по една пътека, така да се каже. Да, да. А Без истина други... е, да се децата подготвят. Подвителите в България имат различни проекти за бъдещето си и в две трети от хората проектът за ближчество не е обеззателно свързан с най-доброто възможно висше образование, което може да се даде на новият, за толкова силен в живот. Сега, аз И... още нещо искам да ви попитам, докато, а, докато говорим за връщането на децата, които отсъстват от училище, защото ми се струва, че там е един от най-сериозните проблеми. Ако учителите изпълняват стриктно задълженията си да пишат на извинени отсъствия, има риск училище в малки населени места да спрат да функционират. Това едно от най, как да кажа, откровенните, но и брутални признания на директори след въввеждането на модела делегирани бюджети. Има ли излъз от тази ситуация? А, за, за, за това си мисля, че трябва да, а, как се казва, за известно време да спреме с а, така наречените санкции, <съща> защото а, усилията, които влагаме в тях, са над нормалното и б, резултата от тях е, че те ще породат а, а, лицемерие и лъжа на много места, където а, социалния проблем, дали ще има или няма да има училище в населеното място, е а, от фундаментална важност за съществуването и оцеляването на самото населено място. Разбирате ли смисъл, по линията на санкциите... Написахме, е, написахме инструкции, подседихме учителите, създавахме системата, която регистрира отсъцията всеки месец. Съответно, Социалното министерство има система, която спира всеки месец е, социалните помощи, когато става въпрос за на неиземени отсъция. Наистина, печелището решение е да, да, да спрем до тук с санкциите, да прилагаме това, което сме е направили последните три години, но да започнем полека да развиваме училищната автономия реална. А, много често се бъркат делегираните бюджети с училищна автономия. Делегираните бюджети представляват прехвърляне върху директора на отговорността за, за, за разпореждането с парите на училището за годината. А, този директор трябва да приложи програмите на МОН, да подготви децата за изпитите на МОН, да избере учителите по критериите на МОЗ, за това, кои трябва да са му учители, той не е автономен, той не може да пререди програмата. Максимума свобода, който имат българските училища е да се регистрират като иновативни училища, кандидатствайки предмогът къв статут и могат евентуално с около 10% от, от, от учебната програма да разполагат да я пренаредат, да направят нещо, което съответства на интересите на техните деца. Просто това бавене на децентрализацията и на автономия пречи на местните общности да направят връзката със своите училище и да го нагласат училището си, т.е. заедно с учителите да направят така прогуличната програма, че да съответства на нуждите на техните деца. Добре, да ви попитам, а, увеличиха се заплатите на учителите. Министър Красмира Вълчев даже каза, че а, те трябва да станат 120% спрямо средните в държавата. Това гаранция ли е, че образованието ще започне да дава плодове и ще се повиши функционалната грамотност. Знаем, че сме на едно от последните места в Европа по нея. Не, но това е гарантия, че директорите ще имат по-голям избор а, на, на учители, защото повече хора ще проявят интерес към професията и крайният резултат ще бъде, че ще имаме по-добри по учители в училище. Стъпка в правилната посока е вдигането на заплатите? Това е стъпка, да, това е стъпка в правилната посока. А, учителската, как се казва, обществената роля на учителя и характер на работата на учителя предполагат заплатата му да е малко над средната за страната. Добре, вече 30 години, ако не броим периода преди падането на Берлинската стена, когато също напукна уш достъпното и безплатно образование, пак си имаше частни уроци, Те са сигурния път към университетите или пък гимназиите след седми клас. Трябва ли да се примирим с това или все още има какво да се направи, за да бъдат спрени, да бъде спрян този модел? А, децата не, отиват, за, учат, изобретат да децата и всякакъв. Този разговор за частните уроки е леко фалшив. В смисъл. А, първо, той касае у нас една трета от, от родителите и децата, които имат план за успех в живота с най-доброто висше образование. Той се представя като общ за всички родители и общ проблем на училище. Което казахте, че е проблемно според вас? Което, Разбрахме което, тезата ви. Което да. е проблемно. Значи, Това е фалшив, фалшив проблем за българското училище като такова. А, второто нещо е... Че... Е фалшив за две трети, но за една трета е реален. Нали така? Не съм сигурна, че е реален, защото точно за децата на тия родители българската образователна система работи за отличен шест. В най-добрите ни училища са настроени... Именно за да отговорят на интересите на техните деца и на техния план. Най-добрите ни училища. Това са училища, които, пак казвам, дават ги за пример. Видам да, казахте го вече това. На така. В тези училища се събират те, тази една трета от децата. И те дават наистина прекрасна подготовка. И всяка година, голямата част от тях, ги виждам, че около 15 септември се опитват да разговарят с родителите. Да им кажат, че това е излишно с частните уроци. Че те вече са избрали добро училище за своето дете, че учищее ще ги подготви отлично за, за тези невелои, дези и, и прочи, че няма нужда. За сега не успяват много добре. Училищата Добре, казвате че, това, казвате, че това е на практика фалшива, фалшива диря, е, казвам, училищата казвам, че, си казвам, подготвят тези деца. Имаме много малко казвам, че, учители, че, че родителите, които а, много се стараят, влагат много усилия, имат голям план за децата си и образованието им, са много податливи на паника и на социални моди е много бързо между себе си. Това са хората, които търсят възможности, интересуват се от методики. Това а, го разбрахме. Госпожо Донкова, имаме буквално една минута. Първият да? учебен ден 2019 Оптимизъм или тъга има в сърцето на един експерт по образование и радетел за гражданския смисъл на образованието и модернизацията на образованието като вас? Аз съм оптимист, защото а, вместо розови, а, розови а, пожелания и умиление, започваме учебната година с... Спорове. Някои от тия спорове са стари и е време да ги решим. Например, този за часотора. Много ви През... благодаря. През... Мария Донкова, програмен директор на Фундация ПАИДЕЯ. неправителствената организация, създадена с цел да съдейства за модернизацията на българското образование, реална автономия на училищата, децентрализация и в... по отношение на техните планове, така че те да се свържат с реалните общности на деца и родители около тях, както и да преосмислят. Някои от клишетата, които вървят, включително това за частните уроци.